Pentru cine bat clopotele? Pista 15 De unde iei whisky? strigă Robert Jordan. Îl facem, zise el sordo și văzut cum mâna lui Robert Jordan înțepenește cu pahar cu tot în drum spre gură. Nu, urma el sordo și-l bătu pe umăr. Glumesc! Din la granja. Azi noapte auzit că vine englez cu dinamită. Bine, foarte bucuros. Făcut rost, whisky. Pentru dumneata. Place? Foarte mult, răspunse Robert Jordan, e un whisky foarte bun Mă bucur, el sordo, l-am adus azi noapte cu veștile Ce vești? Multe mișcări de trupe, unde? Segovia, aeroplane ați văzut? Da Rău, nu? Rău Mișcări de trupe? Multe, între Vilia Castin și Segovia Pe drumul dinspre Valea Dolid Multe între Vilia Castin și San Rafael. Multe, multe. Ce crezi? Pregătim ceva? Se poate. Știu și ei, se pregătesc. S-ar putea. De ce nu arunci podul noaptea asta? așa e ordinul. Al cui ordin? Statul major? Aha. Are însemnătate când anume distrugem podul?" întrebă Pilar. Cea mai mare însemnătate. Dar dacă vin trupe pe acolo?" Îl trimit pe Anselmo cu un raport despre toate mișcările și concentrările de trupe. Supraveghează șoseaua. Ai pe cineva la șosea?" întrebă sordo. Robert Jordan nu știa cât anume auzise omul acela. Cu un surd niciodată n-ai cum ști. Dar răspunse, Da." Și eu. De ce nu arunci podul acum?" Așa am ordin." Nu-mi place," zise el sordo. Asta nu-mi place." Nici mie." Recunoscut Robert Jordan. El sordoc lătină din cap și sorbi o înghițitură de whisky. Ai nevoie de mine? Câți oameni ai? Opt. Ca să taie firele de telegraf, să atace garda la cantonul pichetului, să-l ocupe și pe urmă să cadă din spate asupra podului. E ușor. Să fie totul scris pe hârtie. Nu te mai osteni. Și Pablo? Taie firele de telegraf în vale, atacă postul de la joagăr și pe urmă cade asupra podului. Și după aceea, cum ne retragem?" întrebă Pilar. Suntem șapte bărbați, două femei și cinci cai." Voi câți sunteți?" strigă ea la urechea lui El Sordo. Opt oameni și patru cai." Lipsă de cai." șapte oameni și nouă cai," urmă Pilar. Fără să mai ținem seama de boarfe." Sordo nu mai spuse nimic. Nu se poate face rost de niște cai? Întrebă Robert Jordan în urechea mai a lui El Sordo. De un an în război, zise Sordo, și avem patru. Ridică în sus patru degete. Și acum vrei opt până mâine. Dar, cunoscu Robert Jordan, fiindcă știm că plecăm, nu mai e nevoie să fiți tot așa de prevăzători cum ați fost până azi prin locurile astea. Acum puteți lucra mai fără grijă. Dacă tot plecați, n-ați putea șterpeli opt cai?" Poate," zise Sordo, poate niciunul, poate mai mulți." Ai o armă automată?" întrebă Robert Jordan. Sordon cuvință din cap. Unde?" Sus pe munte." Ce fel?" Nu știu pe nume, cu încărcătoare." Câte cartușe?" Cinci încărcătoare. Știe vreunul cum să umble cu ea?" Eu puțin." N-am tras prea mult. Nu vrut gălăgii aici. Nu vrut stri cartușe. Am să mă uit la ea mai târziu, zise Robert Jordan. Grenade de mână aveți? Câte vrei. Câte cartușe pentru fiecare armă? Câte vrei. Câte anume? 150, poate mai mult. Cu ceilalți, cum stăm? Pentru ce? Ca să avem forțe destule pentru ocuparea posturilor în gardă și acoperirea podului până când îl arunc eu în aer. Ne-ar trebui de două ori mai mulți oameni decât avem Cu posturile n-avea grijă La ce vreme din zi? La lumina zilei N-avea grijă Aș avea cele date făcut la încă 20 de oameni Poți să fii sigur, zise Robert Jordan Oameni de nădejde nu avem Vrei oameni de nimic? Nu Pe câți ne putem bizui? Poate patru De ce așa puțin? N-am încredere și pentru ținut cai? Trebuie mare încredere ca să dai cai în grijă Aș mai vrea încă vreo 10 oameni de nădejde dacă i-aș putea găsi Patru. anselma mi-a spus că sunt mai mult de 100 în munții ăștia nu bun Dumneata mi a spus de 30, zise Robert Jordan către Pilar 30 în care să pot avea oarecare nădejde Ce-i zice de oamenii lui Elias? strigă Pilar spre Sordo. Dar el clătină din cap Nu-s bun Nu poți găsi zece? Întrebă Robert Jordan Sordo se uită la el cu ochii lui galben și teșiți Și clătină din cap Patru Răspunse ridicând patru degete Ai dumitale sunt buni? Întrebă Robert Jordan Și îi păru rău de îndată ce vorbele îi plecare de pe buze Sordo încovință dând din cap După cât de mare o fi primejdia Și zâmbi o să fie greu, nu? S-ar putea. Pentru mine e tot una, spuse sordo simplu, fără vreo urmă de lăudărășenie. Mai bine patru buni decât mulți și răi. În războiul ăsta mereu mulți și răi, foarte puțin buni. În fiecare zi tot mai puțin buni. Și Pablo? Întrebă uitându-se la Pilar. Cum știi? Zise Pilar. Din zi în zi tot mai rău. Sordo înalță din umeri. Ia de bea. Îl îndemnă sordo pe Robert Jordan Îi aduc pe ai mei și încă patru Face 12 La noapte punem totul la cale Am 60 de cartușe de dinamită Le vrei? Cât la sută? Nu știu Dinamită ca toate dinamitele Am să o aduc Cu alea o să aruncăm în aer podul cel mic Așezat mai sus spre creastă Zise Robert Jordan E foarte bine Vin și dumneata la noapte? Adu și dinamita o aduci? N-am ordine în privința asta, dar trebuie distrus și podul cel mic. Vin la noapte. Pe urmă plec după cai. O să putem face rost de ceva cai? Poate. Acum amâncați. Oare așa vorbește cu toată lumea? Se întrebă Robert Jordan. Sau și-o fie închipuind că în felul ăsta se face mai ușor înțeles de străini? Și încotro o să o pornim după ce încheiem toată treaba. Strigă Pilar la urechea lui Sordo Bătrânul ridică din numeri. Asta trebuie echipzuit în amănunțime Stărui femeia Sigur, conveni Sordo De ce nu? E destul de prost, urmă Pilar Trebuie echipzuit și plănuit cu multă grijă Da, femeie, recunosc cu Sordo Dar ce te îngrijorează așa de tare? Toate, răgni Pilar Sordo îi zâmbia și rosti. Ai cam avut de-a face cu Pablo. Vă să zic că spaniola aia prescurtată o folosește numai față de străini," gândi Robert Jordan. Bine, mă bucur că îl pot auzi vorbind ca toți oamenii." Unde crezi că ar trebui să ne ducem?" întrebă Pilar. Unde? Da, unde?" Sunt multe locuri," răspunse Sordo. Multe locuri." De gredo s-ai auzit?" Acolo se află foarte multă lume. Toate locurile astea au să fie strașnic, curățate de îndată ce o avea ei vreme. Adevărat, dar e un ținut mare și tare sălbatic. Și ar fi grozav de greu să ajungem acolo, spuse Pilar. Nimic nu e ușor, observă el sordo. Putem ajunge la Gredos, la fel ca și în oricare altă parte. Mergem noaptea. Acum e foarte primejdios aici. E o adevărată minune că am putut rămâne atâta vreme. Gredos e un ținut mai ferit decât ăsta. Știi unde aș vrea eu să mergem? Întrebă Pilar. Unde? În Paramera. Acolo nu-i bine. Nu, zise Pilar. Nu în era de Paramera. Eu în Republica aș vrea să merg. Se poate și asta. Oamenii tăi ar merge? Da, dacă zic eu. Despre ai mei nu știu ce să spun, mărturisii Pilar. Pablo n-are să vrea, cu toate că, la drept vorbind, ar putea să se simtă mai în siguranță acolo. E prea bătrân ca să-l mai ia la armată dacă nu cumva au să cheme și contingente mai vechi. Țiganul nu o să vrea. Despre ceilalți, nu știu. Din pricină că pe aici nu s-a întâmplat nimic atâta vreme, nu mai sunt în stare să vadă primejdia. el Sordo După avioanele de azi dimineață o să vadă mai limpede, spuse Robert Jordan. Eu aș crede că din Gredos ați putea acționa foarte bine. Cum? zise el sordo și îl privi cu ochii foarte teșiți. Nu exista nici urmă de prietenie în felul cum rostise întrebarea. De acolo ați putea să atacați cu mai mult succes, lămuri Robert Jordan. Aha, mormăie el sordo. Cunoști munții Gredos? Da, de acolo ați putea să acționați împotriva drumului de fier. Ați putea să-l distrugeți mereu, cum facem noi mai la sud, în Estramadura Ar fi mai bine să acționați de acolo decât să veniți în Republică Îi sfătui Robert Jordan Acolo ați fi mult mai folositori Amândoi se întunecaseră la fața auzindu-i vorbele Sordo se uită la Pilar și Pilar îi întoarse privirea Cunoști munții Gredos? întrebă Sordo Adevărat? Sigur, răspunse Robert Jordan și unde te-ai duce dumneata? Mai sus de barco de Avila, locuri mult mai prielnice decât aici. Și se poate acționa împotriva șoselei principale și a drumului de fier dintre Behar și Plasencia. Tare greu, zise Sordo. Noi am acționat împotriva aceluiași drum de fier într-o regiune mult mai primejdioasă, în Estramadura, stărui Robert Jordan. Cine să ia noi? Grupul de guierile ros. Din Estramadura Sunteți mulți? Vreau patruzeci De acolo era și acela slab de înger și cu nume ciudat? Întrebă Pilar Da Și unde e acum? A murit, după cum ți-am spus Și tu tot de acolo ești? Da Înțelegi ce vreau să zic? Îl întrebă Pilar Uite că am făcut o greșeală Gândi Robert Jordan în sinea sa le-am spus unor spaniol că noi putem face un lucru mai bun decât îl pot face ei, când regula e să nu vorbești niciodată despre succesele și îndemânarea ta Într-un moment când trebuia să-i laud pe ei, m-am apucat să le spun ce cred că ar trebui să facă și uite-i cum s-au înfuriat Ei, acum ori au să o treacă ușor cu vederea, ori au să minte În orice caz, e sigur că în Gredos ar fi mult mai folositor decât aici Dovadă faptul că aici n-au mai făcut nimic după operațiunea organizată de cașchin împotriva trenului Și n-a fost nici cine știe ce ispravă spravă I-a costat pe faciști o locomotivă și câțiva soldați Dar ei toți vorbesc despre acțiunea asta ca despre punctul culminant al războiului Poate că plecarea în Gredos i face să se simtă rușinați Da, și poate că și pe mine au să mă pună pe goană de aici de, oricum ai lua-o, situația tot nu pare prea roză. Ascultă englez, îi spuse Pilar. Cum stai cu nervii? Foarte bine, răspunse Robert Jordan. Ok. Fiindcă celălalt care venise la noi cu dinamită ca să lucrăm împreună, deși grozav de priceput la treburile lui, era tare nervos. Avem și noi oameni cu nervii slabi, recunoscu Robert Jordan. Nu spun că era laș, fiindcă s-a purtat foarte bine, urmă Pilar. Dar vorbea într-un chip tare ciudat și cam aiurea. Apoi spuse mai tare. nu e așa Santiago că celălalt care a venit la noi cu dinamita, ăla de la tren, era un om cam ciudat?" Ceva neobișnuit," în cuvință bătrânul cel surd, plimbându-și ochii pe chipul lui Robert Giordan într-un fel care îi aminti de orificiul rotund din capătul furtunului unui aspirator de praf. Da, ceva neobișnuit, dar bun." muri -o. – strigă Robert Jordan la urechea surdului. – A murit! – Da cum s-a întâmplat? – întrebă surdul, coborându-și privirile de la ochii la buzele lui Robert Jordan. – L-am împușcat eu! – răspunse Robert Jordan. – Era prea grav rănit ca să mai poată merge și atunci l-am împușcat. – Totdeauna vorbea despre o asemenea întâmplare – zise Pilar. – Îi stătea ca o piatră pe suflet. – Da – în cuvință Robert Jordan. Totdeauna vorbea despre o asemenea întâmplare și parcă îi stătea ca o piatră pe suflet Cum a fost? întrebă surdul La un tren a fost? Când ne întorceam de la un tren, răspunse Robert Jordan Termina să bine toată treaba Dar când ne întorceam prin întuneric, am dat peste o patrulă fascistă și am luat-o la fugă Dar l-au împușcat în partea de sus a spatelui fără să-i atingă altos decât latul umărului a mers el cale lungă, dar din pricina rănii n-a mai putut să meargă mai departe. N-a vrut nici să rămână în urmă și atunci l-am împușcat. Menos mal," zise el sordo, mai bine așa." Și ești sigur că stai bine cu nervii?" îl întrebă Pilar pe Robert Jordan. Da," îi răspunse. Cred că nervii misi foarte sănătoși, și mai cred că după ce terminăm povestea asta cu podul, ați face foarte bine să vă duceți în Gredos. Nici nu terminase de vorbit când femeia a început să blesteme într-o reversare de înjurături obscene, care ne peste capul și în jurul lui, capele ca fierbinți și albe, aruncate într-o neașteptată erupție de geyser. Surdul clătină din cap către Robert Jordan și zâmbi cu desfățare. Continuă să clatine din cap foarte fericit în vreme ce Pilar îi trăgea înainte cu înjurăturile Și atunci Robert Jordan înțelese că lucrurile mergeau iarăși bine În cele din urmă blestemele conteniră și femeia se către ulciorul cu apă Îl ridica în sus, bău câteva înghițituri și spuse foarte liniștită Măcar țineți gura și nu mai spune ce s-ar cădea să facem noi după povestea cu podul Da, inglez! Întoarce-te frumușel în republică! Iați și podoaba de aici și lasă-ne pe noi ăștia să hotărâm singuri în care anume munți o să murim. O să trăim, intervenie el sordo. potolește-te pilar. O să trăim și o să murim, completă pilar. Văd o foarte limpede de sfârșitul. Îmi place mult ce fel de om ești inglez, dar țineți limba în gură și nu mai vorbi despre ce trebuie să facem noi după ce îți termin tu treburile. Asta e treaba ta, recunoscu Robert Jordan. Eu nu mă bag și nu mă amestec. Da te-ai amestecat, zise Pilar. Ia-ți curva cea mică și tunsă în cap și întoarce-te în Republică. Dar nu închide ușa în nasul celorlalți care nu străin și care au iubit Republica încă de pe când îți ștergeai cașul de la gură. În vremea cât ceilalți vorbeau, Maria urcase poteca și o auzise pe Pilar strigând către Robert Jordan ultima frază. Clătinase din cap cu violență și l-amenințase cu degetul. Pilar îl văzuse pe Robert Jordan privind spre fată, îi văzut zâmbetul, apoi se răsucie în loc și urmă. Da, curvă am spus și asta am avut în gând. Și după câte bănuiesc eu, aveți să vă duceți împreună la Valencia, iar noi o să putem mânca în voie baligă de capră în Gredos. Curvă sunt, dacă așa vrei tu, Pilar," spuse Maria. Dacă așa zici, cred că asta sunt. Da, liniștește-te, ce ți s-a întâmplat?" Nimic." Răspunse Pilar cu voce domoală și lipsită de toată turbarea aceea cu sunet metalic de mai înainte Apoi se așeză pe bancă Nu zic că ești așa cum am spus Dar atât de tare aș vrea să plec în Republică N-avem decât să mergem cu toții Propuse Maria De ce nu? Insistă Robert Jordan De vreme ce s-ar părea că nu-ți place în gredos? Sordo zâmbi strâmb către el O să vedem Zise Pilar și era limpede că-i trecuse furia Dați-mi un pahar din băutura aceea ciudată. Mi s-a uscat gâtlejul din pricina furiei. O să vedem. Să vedem ce o să se mai întâmple. Pricep, tovarășe." Încercă el sordo să-i explice. Chestia cu dinamita e mai încurcată." De data asta nu mai vorbea în spaniola prescurtată și îl privea pe Robert Jordan drept în ochi, calm și cu dorința de înțelegere. Nu cercetător și nu suspicios." nici cu acea tâmpă superioritatea a bătrânului veteran care le știe pe toate. Eu înțeleg foarte bine de ce anume ai nevoie și îmi dau seama că pasnicii trebuie nimiciți și podul apărat până îți termin treaba. Toate le înțeleg foarte bine și e ușor de făcut și înainte de revărsatul zorilor și la lumina zilei. Da, în cuvință Robert Jordan. Dă-te de aici câteva clipe vrei, îi spuse el Mariei fără să o privească. Fata se duse mai departe, într-un loc de unde nu putea să audă Și se așeză jos, apucându-se cu mâinile de glezne Doar înțelegeți, spuse sordo În toate astea nu-i nicio greutate Dar să te retragi pe urmă și să părăsești ținutul ăsta la lumina zilei Asta e o treabă cum nu poate mai Bine, Bineînțeles, conveni Robert Jordan La fel m-am gândit și eu Dar și eu am să lucrez tot la lumina zilei numai că dumneata ești unul singur, zise el sordo, iar noi suntem mulți și de toate felurile. S-ar putea să ne întoarcem la tabere și să plecăm de acolo după ce se lasă noaptea, spuse Pilar, ridicând paharul spre buze, dar lăsându-l imediat jos. Și asta ar fi tot foarte primejdios, lămurie el sordo. Ba, poate încă și mai dios. O să mă mai gândesc cum să facem, zise Robert Jordan. Să arunci podul în aer în timpul nopții, e ușor, urma El Sordo, dar dacă trebuie neapărat să fie la lumina zilei, atunci poate să ni se întâmple tot ce e mai rău. Știu, nu s-ar putea să-l nimicești noaptea, aș fi pedepsit dacă aș face așa. Pentru treaba asta s-ar putea face foarte bine ca noi să fim împușcați cu toții dacă o faci la lumina zilei. În ce mă privește pe mine unul, mă interesează mai puțin ce se întâmplă după ce izbutesc să distrug podul, răspunse Robert Jordan. Da, înțeleg ce vreți să spuneți. Nu puteți organiza retragerea în timpul zilei. Sigur, întărie el sordo. O să punem noi la cale și o retragere pentru timpul zilei. Dar vreau să-ți lămuresc pentru ce unul poate fi îngrijorat sau altul furios. Zici că să ne ducem în Gredos, de parcă ar fi vorba de o manevră militară care trebuie înfăptuită. Dacă să ajungem în Gredos, ar însemna să facem o adevărată minune." Robert Jordan nu spuse nicio vorbă. Ascultă la mine," zise surdul. Vorbesc și eu ca mult, dar numai așa ne putem înțelege unul cu celălalt. Dacă ne mai aflăm aici, e numai printr-o minune. O minune care ține de puturoșenia și prostia fașciștilor." Da, o să-și îndrepte ei greșeala la vreme. Bineînțeles că și noi avem toată grija să nu ne prea mișcăm în munții ăștia. Știu. Da, acum dacă facem isprava cu podul, trebuie să plecăm și trebuie să ne gândim foarte bine cum anume să plecăm. E limpede." Bine," zise el sordo. Acum haideți să mâncăm. Am vorbit prea mult." Niciodată nu te-am auzit vorbind atâta," mărturisi Pilar. Asta e pricina? întrebă ea ridicând paharul. Nu, răspunse El Sordo clătinând din cap. Nu-i băutura. E ca niciodată n-a trebuit să vorbesc despre atâtea lucruri. Prețuiesc foarte mult ajutorul și credința dumitale, spuse Robert Jordan. Și înțeleg pe deplin greutățile pricinuite de vremea la care a fost hotărâtă distrugerea podului. Nu mai vorbi despre asta, îl rugă El Sordo. Suntem aici ca să facem tot ce ne stă în putință. Da, e greu de tot. Pe hârtie e foarte ușor, observă Robert Jordan zâmbind amar. Pe hârtie podul e aruncat în aer chiar în clipa când începe atacul, așa fel ca niciun fel de întăriri să nu mai poate veni pe șosea. E cum nu se poate mai simplu. Atunci ar trebui să ne lase și pe noi să facem ceva pe hârtie, spuse el sordo. Din hârtie nu curge sânge, cită Robert Jordan un proverb. Da, e foarte folositoare, interveni Pilar E smui util Ce aș vrea eu să fac e să folosesc ordinele tale pentru lucrarea pe care o știm noi Și eu la fel, declară Robert Jordan. Dar în felul ăsta nu se poate câștiga niciodată un război Nu, în cuvință femeia cea voinică La fel cred și eu Dar știi ce mi-ar plăcea mie? Să te duci în Republică, răspunse el sordo când vorbise Pilar, își apropiase foarte mult de ea urechea mai zdravănă. Să te duci, femeie, numai să învingem, că pe urmă pretul are să fie Republică." E Bine," spuse Pilar, și acum pentru numele lui Dumnezeu. Haideți să mâncăm." Capitolul 12 După ce au mâncat, au plecat de la tabăra lui El Sordo și au pornit pe potecă la vale. El sordoi a petrecut până la ultimul post de pază, cel mai de jos, și acolo le-a spus «Salud! Ne vedem la noapte!» «Salud, camarada!» i-a răspuns Robert Jordan și toți trei au început să coboare poteca, iar bătrânul cel surd a rămas privind de în urma lor. Maria s-a întors și i-a făcut semn cu mâna. El sordo i-a răspuns ca în silă de parcă ar fi aruncat cu ceva, folosind acea bruscă zvâgnire în sus a brațului, după obiceiul spaniol, ce pare negarea oricărui salut nelegat direct de o treabă gravă. În timpul mesei nu-și se nicio clipă jocul de oaie și fusese îndatoritor și politicos, grijuliu să întoarcă repede capul ca să audă și revenise la spaniola aceea prescurtată, Întrebându-l cu politețe pe Robert Jordan cum mergeau treburile în Republică. Dar se vedea cât de că era grăbit să scape de ei. La despărțire, Pilar îl întrebase. Ei, ce mai spui, Santiago?" De nimic, femeie," răspunse surdul. Totul e în regulă. Da, stau și mă gândesc." Și eu," zise Pilar. Iar acum, în vreme ce coborau pe cărare, mergând cu ușurință și plăcere printre brazii pe lângă care urcaseră din greu la venire, nu mai spunea niciun cuvânt. Nici Robert Jordan și nici Maria nu vorbeau și toți trei merseră cu grăbire până ce cărarea a început să urce pieptiș, ieșind din valea împădurită, apoi o luară tot printre brazi, ajungând în cele din urmă la lumină în poiana de pe creastă. Era cald în după amiaza aceea de mai târziu și pe la jumătatea urcușului femeia se opri Oprindu-se și privind în urmă, Robert Jordan văzut că fruntea era îmbrobonată de sudoare I se păru că obrazul ei ars de soare, arată palid, pielea e gălbejită și pe te întunecate îi apăruseră sub ochi Haideți să ne odihnim o clipă, le îndemnă el A mers prea repede Nu, se împotrivi Pilar, să merge mai departe Stai și odihnește-te puțin, Pilar, o rugă Maria. Nu arăți bine." Lasă gura," se răstipi Pilar. Nu ți-a cerut nimeni sfatul." Pornie în sus pe cărare, dar când ajunse pe creastă, răsufla greu, fața era acoperită toată de sudoare și nu mai încăpea nicio o îndoială se rău. Așează-te puțin, Pilar," îi spuse Maria. Hai, te rog, așează-te o clipă." Bine," răspunse Pilar. Și toți trei se așezară la poalele unui brad și lăsară privirile să alunece peste poiana de munte, către locurile unde piscuri ascuțite păreau să țâșnească din trecutele crestelor, cu zăpezile lor strălucind orbitor sub razele de soare ale începutului după amiezii. Ce lucru a furisit zăpada și cât de frumoasă pare!" observă Pilar. Înșelătoare mai a ieșit zăpada asta!" Apoi întorcându-se către Maria. Îmi pare rău că am fost aspre cu tine, guapa Nu știu ce mă fi apucat azi, îs tare arțăgoasă Nu iau niciodată seama la ce spui când ești supărată, îi răspunse Maria Și destul de des ești supărată Nu, e mai rău decât supărarea, zise Pilar cu privirile pierdute peste piscuri Nu te simți bine, spuse Maria Nici ăsta nu-i necazul, mărturisii femeia vin în coace guapa și puneți capul în poala mea. Maria se trase aproape de ea, întinse brațele și le așeza așa cum le așează cineva când vrea să doarmă fără pernă și își sprijină tâmpla de ele. Întoarse fața către pilar și îi zâmbi, dar femeia cea voinică privea peste poiană spre crestele munților. Mângâie capul fetei fără să-și coboare privirile, apoi îi trecu un deget moale peste frunte, în jos, pe după ureche și mai departe pe gât, urmând linia de unde începea să crească părul. Peste puțin ai să o poți lua să fie a ta, inglez," spuse Pilar. Robert Jordan era așezat în spatele lor. Nu vorbi așa," o rugă Maria. Da, ai să fie a lui," urmă Pilar fără să se uite la niciunul dintre ei. Nu te-am dorit niciodată, dar sunt geloasă." Pilar," exclamă Maria, nu vorbi așa." Ai să fie a lui." Repetă Pilar și-și degetul peste lobul urechii stângi a fetei Și tare sunt geloasă Dar cum se poate, Pilar? Se miră Maria Doar mi-ai spus chiar tu că între noi nu pot fi niciodată lucruri din trastea. Totdeauna e câte un lucru din trastea, Răspunse femeia Totdeauna e câte ceva ce n-ar trebui să fie Dar cu mine nu e așa Vorbesc adevărat Eu nu vreau decât fericirea ta și nimic mai mult Maria nu mai spuse nicio vorbă și rămase întinsă acolo, trudindu-se să-și țină capul în poala ei, așa fel ca să fie cât mai ușor. Ascultă, guapa, zise Pilar și-și trecut degetul, absentă dar cu stăruință peste obrajii fetei. Ascultă, guapa, eu te iubesc și el poate să te ia și să fie a lui, fiindcă nu sunt o tortiliera, ci o femeie făcută pentru bărbați. Tortiliera, lesbiană. Asta e adevărul, dar uite că acum îmi place să spun așa la lumina zilei că țin la tine Și eu te iubesc Cheva, nu spune prostii, nici nu știi măcar despre ce vorbesc Ba știu Cheva că știi, tu ești pentru inglez, asta e limpede și așa trebuie să fie Așa și vreau să fie, n-aș îngădui nimic altceva Nu sunt o desfrânată, nu mai îți spun un lucru adevărat Puțină lume are să-ți spună vreodată adevărul, și nici când o femeie. Sunt geloasă, o spun, și așa este. Și uite că o spun. Nu o spune, se rugă Maria, nu o spune Pilar. Porche să nu o spun. Pentru ce? Urmă femeia tot fără să se uite la vreunul dintre ei. Am să o spun până ce noi mai avea chef să o spun. Și acum privie în jos spre Maria. Uite că a și venit vremea aceea. Nu mai spun. Înțelegi? Pilar, zise Maria. Nu mai vorbi așa. Ești un iepuraș tare dulce, o alintă Pilar. Și acum saltă-ți capul de aici că s-a sfârșit cu prostiile. N-au fost prostii, se împotrivi Maria. Și capul meu de foarte bine acolo unde se află. Nu, ridică -l. îi porunci Pilar vărându-și mâinile mari pe sub capul fetei și săltându-l în sus. Datul inglez... Întrebă ea pe când încă mai sprijinea capul fetei și se uita peste crestele munților Ce pisică ți-a mâncat limba? Nici o pisică, răspunse Robert Jordan Atunci, ce altă lighioană? Și lăsă capul fetei jos pe pământ Nici o lighioană, îi spuse Robert Jordan Vă să zic că ți-ai înghițit-o singur, da? Cred că da, zise Robert Jordan Și ți-a plăcut ce gust avea? După asta, Pilar se întoarse către el și îi zâmbi Nu, cine știe ce!" Credeam că nu!" urmă Pilar Credeam că nu!" Da, uite că ți dau un purașul. iepurașul și niciodată nu mi-a trecut prin minte să ți-l iau E un nume potrivit pentru ea!" Te-am auzit azi dimineață cum îi spuneai așa!" Robert Jordan simți că îi roșesc obrajii și îi spuse Ești o femeie necruțătoare, Pilar!" Nu!" răspunse Pilar dar oricât de simplă sunt, tot am o fire greu de descurcat Și tu ești greu de descurcat inglez Nu, dar nu sunt nici simplu Îmi place firea ta inglez, zise Pilar Apoi început să zâmbească, se aplecă înainte și tot zâmbind, clătină din cap Ei, și acum dacă ți-aș lua eu iepurașul și pe tine te-aș lua de la iepuraș? N-ai să poți Știu, recunosc cu Pilar și zâmbi din nou Și nici măcar nu vreau dacă când eram tânără, aș fi putut. Cred. Crezi? Sigur," zise Robert Jordan. Dar vorbele astea n-au nicio noimă." Nu seamănă deloc cu firea ta," spuse Maria. Azi nici eu nu semăn prea mult cu mine," mărturisit Pilar. Numai așa, pe departe. Podul ăsta al tău mi-a dat dureri de cap inglez." Atunci n-avem decât să-i spunem podul durerii de cap," propuse Robert Jordan dar am să-l prăbușesc în prăpastie ca pe o colivie sfărâmată. Foarte bine, îl îndemnă Pilar, dă-i înainte cu vorbe de astea. Am să-l frâng cum rupi o banană după ce ai curățat-o de coajă.